Sziasztok, ez az audio vlog. Nagyon régen nem jelentkeztem, aminek gyakorlatilag kétféle oka van. Az egyik az, hogy egyre divatosabbak a vloggerek. Youtube-on, hát általában Youtube-on mehol máshol, gondolom Facebookon is vannak ilyen majmok, de ezzel nem vagyok tisztában. És az a helyzet, hogy ez a Youtube vlogger mozgalom nekem annyira szimpatikus, hogy véletlenül se akarok ilyen emberekre hasonlítani. Ugyan nekem alapban van a eszem, hogy Tudom, hogy elég audiót csinálni, tehát nem kell úgy sem, hogy a popámat is bámulják közben. Miközben mondom a nagy semmit, mert ugye ne feledjük el azt sem, hogy a... talán a legelső audio blog az pont a közléskényszerről szólt, és az olyan hülyékről, akik minden áron játszani akarják az eszüket, és el akarják mondani a... általában a kutyát nem érdeklő hülyeségüket. Hát számomra ilyenek a, a vloggerek, és sokkolva nézem, hogy... Miről képesek emberek beszélni, és miről gondolják azt, hogy ez bárkit is érdekel. Még jobban sokkoló az, hogy ezeknek a szerencsecsomagoknak gyakran van komoly vagy komoly talán rajongó táboruk. De hát erre mondják azt, hogy ilyen világ van, viszont én ebben a világban nem akarok részt venni. Nem olyan nagyon régen, talán már idén, oda hozzám egy okos tojás, aki előadta nekem, hogy ő webbel, marketinggel, meg ilyen dolgokkal foglalkozik, és miért nem csinálom ezt, meg azt, miért nem csinálok ilyen csatornát, olyan csatornát, távedzést meg ilyeneket, és akkor ezt nem bírtam neki megmagyarázni, legalábbis nem könnyen bírtam neki megmagyarázni, hogy engem ez nem érdekel, mert neki van egy ismerőse, aki nem tudom hány millió forintot keres havonta, és erre azt tudtam csak neki mondani, hogy figyelj, értem, hogy mit mondasz, de én nem kurválkodok a pénzért. Leszarom, hogy az ismerősöd mennyit keres. Egyszerűen nem érdekel, én nem csinálok magamból majmot, és nem fogok a semmiről beszélni, csak azért, hogy pénzt keresek, vagy csak azért, mert önimádó vagyok, és szeretem futtatni magamat a semmire. Tehát nekem a célom, ami van, hogy valamiféle produktomat tegyek le, nem pedig az, hogy magamat futtassam az Audioblog, mint olyan pedig, és itt már visszatérek, illetve kilépek abból a beszélgetésből, annak, annak az az értelme, hogy ha tudok valamit mondani, akkor mondok, valamit, amit úgy érzem, hogy hasznos, ha meg nem tudok, akkor nem mondok, és ugye ez a másik indok, hogy miért nem volt Audioblog, hogy egyszer nem volt mit mondanom, vagy nem volt mit mesélnem, valószínűleg lett volna mit egyébként, de Egyszerűen annyi dolgom van, annyi minden el vagyok foglalva, annyira nincs energiám erre, hogy képesztő, és hát alapvetően megfogadtam azt is, hogy normális minőségben fogok audioblogot csinálni ezentúl, amit most már meg is szektem, bár a diktafonos sztori az, most már, az mor, most már tényleg felejtő, de hát úgy gondoltam, hogy majd én otthon leülök, és ilyen BB rádió körülmények között minimum normális hangminőségben megcsinálom, csak hogy egyszerűen, ha otthon vagyok, akkor nekem nincs időm leülni arra, hogy audioblogoljak. Ha még lenne is idő, akkor is valószínűleg ülve elaludnék. Úgyhogy nem erőltettem ezt a dolgot. Mostanában viszont annyi minden történt, hogy most már effektíve tudok sztorizni. Úgyhogy semmi akadály annak, hogy legyen audioblog. Csak, mint mondtam, igyekszem azt a szintet tartani, hogy nagyon erősen eltávolodjak a YouTube vlogger fogyatékosoknak a színvonaláról, tehát szerintem értitek, hogy mit akarok ezzel mondani. Na mindegy, igazából arra gondoltam a, a múltkor már, amikor eltárosztam, hogy ezt felveszem és azóta se sikerült, és egyébként megint autóban rögzítem ezt, ami nagyon kellemetlen dolog. A másik különben, hogyha már elő van szó, amitől agyfaszt kapok, beül a gyökér az autóba. Fogja a szaros telefonját, betámasztja valahova, és csinál függőleges videót arról, hogy ő az autóba beszél. És ezt általam kedvelt és nagyra becsült emberek is csinálják sajnos, és nem nagyon tudom őket meggyőzni, hogy ezt nem kéne. Hát itt tartunk. Na, de rengeteg story-mal, vagy legalábbis arra gondoltam, hogy elnésélem egy hetemet. ez a, azt hiszem a múlt hetem mert az, az rendkívül mókás onnan indulunk, hogy ugye Muscle Beach Superbody szervezés és ilyen dolgokban veszek részt eléggé masszívan, meg eléggé központi figura vagyok ebben, szerencsére ami valahol garantálni is fog egyfajta színvonalat és hát vannak ilyen malőrök, hogy mondjuk múlt hét hétfőn 7 órás megbeszélés volt 7 óra amíg bennültem a szájtek irodájában megbeszélésen és utána kedden el kellett mennem. a Kátler győrben volt ez a jótékonység guggolás Ha esetleg nem vagy képben, akkor Kati Béláik valahogy szerveztek egy olyan mutatványt, hogy leukemias gyerekeknek egy lélegeztető gépet akartak összehozni és erre gyűjtöttek effektíve pénzt és csináltam is a Bélával egy ilyen kis interjút audiovizuális interjút amiben elmondta az érveit hogy mutassuk meg sportolók, hogy nem önzők vagyunk, nem csak magunkkal foglalkozunk hanem tudunk a társadalomra is tenni valamit ez volt a lényeg, egyébként ezt át is küldtem ezt az anyagot a Scytecnek, mert ugye ez felkerült hozzám egy cikkbe és a Scytec pedig adott erre a célra Gyakorlatilag 10 percen belül egy millió forintot. Hát ennyit a szervező készségemről. Egyébként, ha már szervező készség, akkor ezt is elmesélem. A... Ez is az elmúlt pár hétben volt, apróság, de jó pofa. Mentem a modjhoz, mert a Mogyinak a motorját vittük volna vizsgáztatni, illetve forgalomba helyezni. És akkor Mogyi kitalálta, hogy csinál nekem rántott húst. Mert mondom, hogy muszáj károm, de mondta, hogy menjek hozzá először, majd onnan menünk a garázsba föltolni a motort a teherautóba, de csinál nekem rántott húst. és mentem a mogyi oda, és tudni kell, hogy a Mogyi a belvárosban lakik, és az utcában, hogy full dugó volt, hát mondtam mi a franc, és a áldogálok, hát mondom, ez nem jó, fölmentem a járdára, motorra voltam persze, tehát ez úgy értem nem autóval, mentem a járdára hanem a motorra, még, a járdára az első kereszteződésig, ott volt egy ilyen balra betorkoló kis utca, és ott láttam, hogy egy kukás autó nem bír a kanyarodni. És ott félretettem a motort, és ott volt egy autó keresztözésben, amelyik szabályosan parkot, nem volt vele semmi gond. Csak a kukás autót, aki beküldte ide, az nem számolt azzal, hogy mennyire szűkett itt az utcák. Tehát nem volt senki szabálytalan, de a kukás autó nem fért el. És akkor kérdezem, hogy mi van. Mondják, hogy hát már itt áll fél órája mindenki, mert nem tudnak megmozdulni az autótól, tulaj, nem tudják hol van. És próbálták löködni az autót, de hát nyilván sebességben volt. Hát kérdeztem is, hogy mondom, minek lököditek, mert sebességben van. És mondom, hogy jó, ott volt X ember, háromra rámutattam, mondom, te meg, te meg, te, gyertek. És mondtam nekik, hogy odállunk az autó, ez egy Ford volt, odállunk az első sárvédőihez, háttal kettesével. Tehát bal kettő, jobb oldaló kettő. A kis kezünkkel a hátunk mögé nyúlva, benyúlunk a sárvédőbe, és comból, ilyen guggolás, felhúzás mozdulattal, ezt ennyire nem magyaráztam el, persze, csak azért mondom, hogy értsétek, megemeljük az autót, és szépen előrébb visszük. És ez így is történt, gyakorlatilag fél percet megoldottam a problémát, és utána mentem a mogyihoz rántott hus tenni. Na, visszatérve a múlt hétre, ugye freimas annyi meghívtak a Kátler Győrbe a jótékonysági akcióval kapcsolatos googleásra. ez egy nagyon jó ötlet volt, kitalálták, hogy összehoznak egy csapatot Tóth Danitól, Kati Béláig, Boskornélik, ilyesmi és ez a csapat amennyit google, annyi ezrest bedob a Kátler Győr tehát a Kátler Györl effektíve saját zsebből, vagy a cég a saját pénzéből beszáll ebbe a jótékonyságba, és amennyit ugye a össze Googlenak, annyi lóvétőbe fog dobni. És ez egy nagyon jó működő történet volt, annyira jól működő történet hogy egy csomó jelentkeztek, hogy ők is guggolnának, de ugye mondta a Kátler győr hogy neki ugye kapacitása nincsen, mert a Googleását is fizetni, de akik jelentkeztek, azok mondták, hogy ők a saját guggolásokat kifizetik. Tehát el, hogy. Jön valaki, ugye az, hogy száz kilóval gugolj, és ahányat tud a száz kilóba guggolni, még annyit ki is fizet. Sőt, ki is szoktak kerekíteni az összeget. Voltak ilyen fiatalabb srácok, akik nem tudtak száz kilóba guggolni, az aztán nem gugolni, az nem olyan könnyű, hogy ha csak úgy ötveneket guggolgatunk. Tehát volt mit találja, egy srác, aki volt 60 kiló guggolt 100 száz 14-et, Hát az azért nem kis teljesítmény, szerintem én is beszarnék nagyjából. Jó, azért attól nem, de, de azért nem, nem cseki. Viszont ott például úgy oldották meg, hogy a srác bedobta a 14 guggolásnak megfelelő 14 ezer forintot, és még jelentkezett a három haverja, és ők is bedobták a 14 guggolásnak megfelelő 14 ezer forintot. Szóval nagyon komoly adakozás volt. jöttek olyanok, akik nem googletak, csak egyszerűen volt ott egy ilyen úrnal, dobtak be pénzt minden. Úgyhogy összejött 900 ezer forint ezen a napon. Na, 1 millió kilencenél tartunk ugye az elmondottakból eddig. Egyébként azóta ez a történet lezárult, összejött, összejött a pénz a gyűjtésből viszonylag rövid idő alatt. Persze mikor cserél a telefonom, hanem most. Na, térjünk vissza arra a hétre, tehát öm, ugye ott voltam ezen a Google-on, és akkor szerdán volt a hivatalos open road fesztivál első nap, és ilyenkor mindig van egy sajtómotorozás, ahol engem meghívnak minden évben, és hát ne, nem szívesen mondom ezt, nagyon nem volt kedvem, meg energiám, meg semmi, de nem akartam nem akartam ezt lemondani, ráadásul Mogyi kitalálta, hogy ő is lejön, és ebből az a dolog következett, hogy, hogy nekem is motorral kellett jönnem, mert mondta, hogy lejön ő motorral, hogy menjünk, úgy, hogy én kocsi van motorral, de mondom, most nem baszok ki vele, tehát ez, ez nagyon szar megoldás lenne, ha így mennénk. Úgyhogy ráadásul, ugye mivel ő velünk akart jönni, és a az úgy néz ki, hogy a 2018-as Harley modellekkel megyünk, ő meg a zöld motorjával, amit egyébként hát nevezzünk zöldfosnak, a fos zöldfos motorjával akart jönni, hát mondom, ez nagyon nem lesz jó. De meg is beszéltem vele, be, hogy majd úgy csináljon, hogy amikor mi így együtt túrázunk, akkor ő mindig hátul van, hogy ne zavarja be a fotósokat. De mondom, esetleg úgy csináljuk, hogy akkor odalom neki az én csopperemet, és akkor nem fog kilógni a sorból annyira. Ergo csopperrel akartam jönni, ez volt a koncepció. Na itt egyébként lehet azt az érdekes kérdést feszegetni, hogy mitől csopper a csopper, vagy melyik motor a csopper, vagy a melyik motor csopper, azt miért pont csoppernek hívják. Honnan jött az az egész a motorkerékpár elnevezés iparágba, vagy honnan jött egyáltalán a magyar nyelve. Ebből apró érdekesség, hogy amikor én éves voltam és csak belecsöppentem ebbe a motorozás dologban, volt egy pár haverom, aki motorozott úgynevezett MZ-típusú motorkerékpárral. Akkor ők úgy hívták akkor ott vidéken a choppereket hogy Cooper, mert valamelyik gyökérnek a Csopper kifejezést, CHOPPER, azt Coopernek sikerült kimondania, nekem gyanús is volt, hogy a rendkívül erős angol nyelvtudásom segítségével gyanús is volt, hogy esetleg ez a Cooper az a talán a Lee Cooper Farmer írásmódjával a megfelelő kiejtés lenne, a Hoppert pedig lehet, hogy nem Coopernek kéne mondani, de hát ráhagytam a akkori motoros vagányokra ezt a Cooper kifejezést, viszont valójában az, hogy egy motor chopper vagy mi, az egy kicsit pontatlan, vagy nem létező meghatározás. rohat idegesítő ez, egyébként, hogy az egyes motor típusoknak nincsen jól definiáltott neve. Nekem például a másik motorom, ami egy Yamaha XR 1300, az a hagyományos motor alakú motor, illetve annak egy modernebb inkarnációja, amit izomotornak is hívnak. De igazából ez egy hülye kifejezésre, hogy izommotor, bike, hanem inkább, inkább egy hagyományos motor, egy modern kivitelben, amire nincsen szó Magyarországon. Tehát amikor én próbálom valakinek megmagyarázni, hogy ez egy milyen motor, akkor azt szoktam mondani, hogy ez egy motor motort, azt kell elképzelni, hogy ez egy négy hengeres motor, motor. Egyébként Ezeket a motorokat univerzális japán motorkerékpárnak hívják, UGM rövidítve, de ez a kifejezés az nem nagyon a meghonosodva szerintem nemzetközileg se. És maga a Chopper, miért hívják ezeket a motorokat Choppernek, annak az eredete az több irányból is jön. Az egyik az, hogy állítólag, mert a széria motorról levagdostak mindent, csop, mint levágni vagy darabolni, és, és ezért az egyik ilyen dizájnélag leegyszerűsített motorok, és ezért hívják őket Choppernek, szerintem ez egy nettó baromság, ez az elmélet. A másik, amit még Choppernek hívnak egyébként, az nem a motorkerékpár, hanem a helikopter. Abból is bizonyos fajta helikopterek, de végül is lehet, hogy mindegyik. Az meg talán a hangja miatt, meg azért, mert olyan a rotor, mint egy nagy szeletelőgép, csop szeletelni, és talán ezért hívják őket Choppernek, és a Chopper motoroknak pedig egy kicsit a hangja ezekre a helikopterekre, lehet, hogy innen van a csopper a fogalmam sincs, de hát nincsen jobb, jobb szó jelenleg erre a motortípusra, magyar nyelvben, meg szerintem másikban sem, az a lényeg, hogy úgy volt, hogy csopperrel megyek. Na most. Ö, elindultam a megbeszélt találkozó helyre, a városban, ami egyébként a motorozásnak mindig rendkívül kellemetlen részt, hogy a városon át kell menni, tehát ha én éjszakon lakom és dél irányba kell kimenni Budapestről, akkor ott azért elég komoly időkiesésre lehet számolni. Ugye szoktam emlegetni, hogy vidéki ismerőseim mondják, hogy de hát győrben egy óra alatt lent vagy nem. Hát persze. Ha elértem az autópályát, akkor lehet, hogy lent vagyok győrben egy óra alatt. Csak ahhoz el kell érni az autópályát. És az megkönnyen lehet akár két óra is. át kell menni a városon, pedig át kell menni a városon. És nem véletlenül választják sokan az M0-át, ami viszont bazinak kerülő. Tehát amíg mondjuk tőlem 23 km, körülbelül az M1-M7, az, addig az M0-án egy ilyen 70-80 km- kell kerülni. Most itt sajtszra, ami nem mindegy. De lehet, hogy az az egyszerűbb, meg az a gyorsabb. Feltéve, ha nincsen ott is dugo. Na mindegy, a Budaörsi hút legelején, illetve az M1-M7 bevezetőn találkoztunk volna Mogyival, és én nem voltam agyilag túl jó állapotban, az a helyzet, elég sok stressz van mostanában rajtam, és nem figyeltem megfelelően oda. És azt tudni kell, hogy a, a motoromnak, a Choppernek, ami egy Draxter, amúgy Yamaha Draxter 1001-es, csak hát át van építve valamennyire, úgyhogy nem így néz ki a gyár. Úgyhogy kellemetlen Yamaha Draxtert emlegetni, mert mert az egy ilyen nagyon ilyen, nekem nem szimpatikus motor, főleg ahhoz képest, amilyen az enyém lett belőle. Szóval nem figyeltem oda kellőképpen, és tudni kell, hogy a, ö, olyan jól állok anyagilag, meg idővel, meg ilyenek, hogy a hátsó fékem az eléggé rottyom van. Már csak azért is, mert a, ezen a motorral voltak olyan problémák, hogy itt a átépítés, ültetés, stb. következtében állandóan belever a hátsó sárvédőbe a hátsó kerék, és álladóan leszakítja, és ezért ez ilyen erősen nem kész fázisban van ez a motor. Aztán ugye, amíg ezzel így kísérletezgettünk, hogy hogyan csináljuk meg, meg közben rugostagot, progresszív rugostagot tettem bele, meg ilyenek, addig nem sokat mentem bele. És hát tulajdonképpen, amikor múltkor vittem műzeki vizsgára, de az is már majdnem egy éve volt, akkor szembesültem bele, hogy gyakorlatilag kész a hátsó fékem, tehát teljesen basom van, Plusz már elfékezgettem a szar tárcsával, vagy fékbetéttel a féktárcsát is. Magyarul tárcsás kuka. Na mindegy, a lényeg az, hogy igyekeztem nem a hátsó fékkel fékezni, mert, mert vason van. És hát nem akartam rongálni tovább a féktárcsát, ami így utólag igazából tök mindegy lett volna. Csak hogy az a baj, hogy az ilyen motorokon, a csoppereken azon hátsó fékkel fékezünk főleg, de legfőképpen először, nem pedig az elsően. És mivel bevoltam bambul van, ezért nem fogtam föl, hogy előttem nem sokkal van egy ilyen út, szerűség, ergo az út az meglehetősen nem tiszta, hanem poros, és az előttem levő autó ki akarja ezt kerülni, ezért áll. És a lényeg az, hogy túl nagyot fékeztem az első fékkel, és akkor történt meg az a mutatvány, ami még nem történt meg életemben 28 év alatt a motorozok, hogy akkora testem, mint az ólajtó, kicsúszott a motor eleje és nagy a testem, de szerencsére ez nem volt feltűnő helyen, csak a csomóponti felüljáron, a full forgalomban. Úgyhogy gondolhatjátok, hogy milyen jó volt, miközben fölfogtam, hogy itt a motor eleje kicsúszik és én baromi nagyot fogok esni, és itt ebből korház lesz, meg össze fog törni a comptáskánban a fényképező, a hátításkem van a kamera, akközben szerencsére nem ütötte senki, de én leestem a földre, ott gurultam, vagy csúsztam, vagy nem tudom, mit csináltam, de a legnagyobb meglepetésemre megúsztam éppen, tehát gyakorlatilag semmi nem történt velem. Fölálltam, a következő autó gyorsan megkérdezte, hogy jól vagyok-e, mondom, hogy minden oké, okay, így szoktam leszállni, fölállítottam a motort, beindítottam, és mentem bele tovább, de meglehetősen görbe volt az eleje, és ugye nem tudtam, hogy a görbeség az most a kormány miatt van, a Steyrung ment el, a teleszkópszárak mentek el, vagy mi a franc van. És oda értem a benzinkútra, ott várt Magyi, mondom neki, hogy hát van egy kis apró meglepetés a mai történetben, hogy egy kurva testem az előbb, és hát mondta, hogy hát akkor Odadja ő a motorját, menjek le azzal, és akkor ő nem jön. Hát mondom az, úgy nem, nem jó, hát ezt nem fogom nyilván megcsinálni. Akkor mondta, hogy menjünk vissza, hogy visszamegy a kocsijáért, és menjünk le kocsival. Hát mondom, hol a kocsi a hát Mondom, az nem lesz jó, mert nem érünk le. Mondom, figyelj, nincs más, lemegyünk így. És kész, leszarab görbe a kormány. Kicsit kellemetlen lesz, de hát ez van. Aztán rájöttem, hogy mivel ugye én Harley Davidson motorozásra megyek, és egy ilyen 7-8 millió forintos, nem tudom pontosan mennyi, ö, új 2018-as Harley Davidson Fedboy-ból a nagyobbik, a 114-es verziót fogom elhozni. Nem biztos, hogy görbe kormányal kéne oda mennem, és beközölni, hogy ne izguljatok, most estem egy baromi nagyot. Úgyhogy mondtam a Mogyinak, hogy végezzünk egy kis motorjavítási szakmunkát. Befordítottam az elejét, mondtam Mogyinak, hogy hol tartson ellen, és akkor én is ellentartottam, támasztottam, és szépen visszarángattam a kormányt ö, nagyjából egyenes helyzetbe, és ezt a mutatványt addig forgattuk, vagy forgattuk, folytattuk, amíg nem volt megfelelő, mert ugye mentem bele görbe körbe volt még, akkor megálltunk, megint, szerintem megcsináltok ezt két-háromszor biztos, de kétszer biztos, és gyakorlatilag olyan lett az eleje, hogy most van benne egy-két egy centi még, de abszolútán motorozható. Úgyhogy ennek következtében elindultunk. Na most ilyenkor van az, hogy parázol egész végig, hogy most görbe a szár, elment az eleje, kovályog a motor, és akkor vizionálsz mindent. Meg legfőképpen azt vizionálod, hogy fékezned kell, és majd egy kurva nagy fogsz esni, mint az előbb. Úgyhogy ez egy kicsit para ez a történet, de ez van. Egy hát kutya szőri, nem? Kivételesen úgy gondoltam, hogy biztosra akarok menni, nem szeretek autópályán motorozni, de mondom Fehérvárig menjünk el a autópályán, mert ugye az egyes úton kellett volna mennünk, ami egy ilyen merő tötymörgés, és igazából az egyes útból nem is az egyes úton hülye vagyok, a hetes úton, most jövök az egyes úton majdnem, mert az M1-esen vagyok. Szóval a hetes úton kellett volna jönnünk, és az, az igazság, hogy a hetes út úgy vagyok, hogy a könnyökön jön ki, tehát nem, nem nagyon szeretem. Különösen a Fehérvár-Verence környéket mert ott 30 a kéne végig elméletileg, plusz amikor Fehérvárra bemész Fehérvárra átmenni az 40 perc, tökölés lámpától lámpáig aztán ö, felfeleztem, hogy van ott egy elkerülő már egy ideje, úgyhogy azt használom de az sem nagyon kedvelem az az igazság Úgyhogy az volt a ötlet hogy lemegyünk az autópályán elhagyjuk Fehérvárt és onnan lemegyünk az egyesre. és akkor ez így jó lesz és így is csináltuk, és megmondom őszintén, hogy kutyaharapás szőrivel, ezért kentem neki. Azt tudom, hogy a Fehérvár elkerülőn mentem 170-nel, az a végsebessége a motornak egyébként, ugye ez csopperre, nekem kell gyorsan tudni menni, és így lementünk az Open Road Fesztiválra, majdnem, mert ugye Fehérvári elkerülőn, azért kellett a Fehérvári elkerülőn elmenni, mert nem az 7 akartunk végigmenni, hanem át akartunk menni a 8-as útra és éjszak felül támadni, hiszen alsólyos az az éjszaki parton van. Amúgy is jó az az útszakasz, arra felé motorozgatni. De ott van egy város egyébként, a Várpalota, ahol hagyományosan mindig megázok, és én biztos vagyok benne, hogy van olyan audioblog, amit ott vettem fel, és éppen azt mesélem, a jövök a Massage Beach-ről, és szarra Várpalotánál. Na most ehhez képest, most a másik irányba jöttünk, tehát lefelé mentünk, a Balaton felé várpalotánál és ott egyébként készült egy új elkerülő út amit most fedeztem fel és ismét szarráztunk, tehát rohadt hihetetlen egyébként, hogy Harley Davidson teszt, vagy mit tudom egy mi motorozásra megyek az új modellekkel és elestem motorral és most parázok, hogy nehogy elfékezzem magam megint, és akkor még elkezdesni az eső, de úgy hogy nem lát semmit az útból, és kettő perc alatt szarrázol, ez a szokásos tudod. És akkor megálltunk valami kúton, fölhívtam a Zsuzsit, aki a Harley Davidson-nak a marketingese, és kérdeztem, milyen idő van, mondta, hogy itt jó idő van, úgyhogy semmi gond, ezért, úgyhogy mentünk tovább az esőben, és valóban elmúlt az eső, és ilyenkor az a jó, hogy a szél az meg is szárít minket rögtön, tehát rögtön az eseményhez egy beépített szárító természetes szárító készülék is tartozik. És lementünk. Na, ott találkoztunk Sebi mert a Sebestjén Tomit hívtam erre a tesztmotorozásra. Egyébként Darázs Árnamot hívtam egyébként, akivel hétvégén az Open Road Fesztiválon nekünk elméletek Strongman versenyünk van, ugye? Ezt még nem mondtam el nektek, hogy ez, ez volt a hely, hétnek a másik de ugye ő be volt tervezve egy erős ember a szombatra, és amikor a sajtóteljékoztató voltunk hetekkel korábban, akkor nagyon tetszett nekik a motorok, és mondja, hogy nem lehet ilyen motort szerezni. Hát mondom, van motorbérlés, nem kifejezetten mondom, hogy nagyon olcsó dolog, de szerintem marhára megéri. Viszont lesz az a motorozás, mondom, érzem neked, hogy meg legyél hívva, mert mondta, hogy a fiát nagyon elvinné motorozni, csak hogy eszébe jutott két napon azelőtt, hogy neki A1-es alap. Hát mondom, figyelj, A1-es jogsira, amíg a 155 és 15 lóerőig jó, biztos vagyok benne, hogy nem adnak ki neked 8 millió forintos motort, mondom, csak 10 millió felettit adnak a jogsira. Úgyhogy neki úgy esett ez a motorozás, ott volt egy üres motor, mondom, meghívom Seves csintomi úgy úgyis forgatunk vele BBTV-t, lehet, hogy ezt még bekavarjuk a sztoriba, vagy valami ilyesmi. És akkor Seves tomi eljött, ő kapta meg azt a sporit, amit én magamnak választottam eredetileg, mert az egy könnyebben kezelhető dolog, plusz ugye ott volt a barátnő, és a Tomi még friss motoros, és nem gondoltam azt jó ötletnek meg őse, hogy most egy számára tök ismeretlen, nem tök ismeretlen motorral, tökéletlen kategóriájú motorral, amilyen hasonló se még soha, rögtön utassal próbálkozzom. Ezért én vittem a barátnőjét a, barátnő a 114-es fatboy -jal. ugye a Harley Davidson Fatboy az az a motor, mert a Terminátor 2-ben lett híres, de most kijött az új verzió a 2018-ban, ami radikálisan más. Brutál jól néz ki egyébként, és azt ígérték, hogy brutálisan jól vezethető. És hát Sebestén Tomi azért bár naturál, de azért csak testépítő, ezért sikerült nekik alaposan elkésni, és nagyon sok türelmetlen ember motoron ülve várta, hogy a Sebestén tomi megérkezzenek, én meg úgy viszonylag égtem, és Tomik megérkeztek, akkor a lajhár lajhára módjára becammogtak a kapuból nagy nehezen, és akkor a Tominak a csaja még elhant átöltözni, mert úgynevezett picsoladrákban érkezett, és nem akartam abba motorozni. És én már a többieket elküldtem előre, mondom, hogy utolérjünk titeket valahogy, és akkor főpaton mögém a fedboyra. De most az a jó a csajban, hogy ő viszonylag parázik a motoron, úgyhogy kapaszkodott rendesen az meg neked jó, ha az utas kapaszkodik ugyanis a súlypontotok az nagyon jól egybe lesz, meg ugye érzed hogy ott van, és nincs az a érzet, hogy valaki van mögötted de nem is tudod, hogy mit csinál, meg hol van, meg leesette, ezért ez egy ilyen érzet. na mindegy, kentem a fedbolynak és az az igazság, hogy nagyon hamar meg tudtam állapítani, hogy a 240-es hátsó gumi ellenére, ami nagyon vastag és ez nagyon kezelhetetlenné teszi a motorokat Hát ezt nem sikerült kezelhetetlenné tenni, és elképesztően jó motor. El, az új Fedboy, 2018-os Fedboy, valami elképesztően jó motor. Nem az én szírusom, ugye ez is elméletek Csopper, bár ezt már Cruisernek mondják, cirkálónak ez a, aminek nem lábtartója van, hanem már én lábtartója, a van, az a típusú motor, ilyen szarfkormányjal. Én az egyenes drugbart szeretem, ez már nekem túl túrás, vagy nem tudom. De nagyon-nagyon jó motor, nagyon elfogadnám. Tehát úgy teszel a kanyarodba, ahogy akarod, mindenhonnan megy. Egyszerűen elképesztő. Beforstam, hogy milyen jó motor. És ugye elértünk egy olyan pontot, hogy a Chais is viszonylag már úgy biztonságban érezte magát mögöttem. Úgy elértük a többieket. és a nyakamba volt akasztva a fényképezőben, volt a jackimen belül. Ez ilyen kellemetlenül duborodik, meg nyomja a bordámat, de hát muszáj magamba hozni. És mondom neki, hogy videót videóztassá, lehet, hogy jó lesz az, talán egy-két felvétel belőle. És ugye a fényképező a nyakamba volt, ő kivette a jackimből, elindítottuk, tudott és ugye nem kellett félni, hogy leesik a fényképező, a nyakamon át volt hurkolva. Csak hogy az volt a probléma, hogy abban a pillanatban, hogy kihúzta a jackimből, lepattant az objektív védősapka, ami aztán így pang, pang, pang, így pattogott lent az aszfalton, miközben mi tovább haladtunk. Na mondom, de jó, ez is lesz, vagy tízezer, ha megtalálom, hogy honnan lehet ilyet rendelni. De remélem, hogy addig, amíg megjön IB-ről, vagy ki tudja honnan, addig sikerül összekarcolnom az objektívet, és dobhatom ki az egész fényképező tök jó lenne. Ez jutott akkor eszembe, elmentünk. Nem akarok hülyeséget mondani, talán nagyvázonyba ott találkoztam a mezőjánivalak és szintén belünk jött a motorrevinek a főszerkesztője eldomágattunk Mogyi is velünk volt, minden oké okay volt nagyon jó volt motorozni szép volt a táj, jó volt az idő, minden tökély volt az egész és aztán elindultunk visszafelé és visszafelé Balatonfüreden ahol elhagytuk egyébként az objektív sapkát kiszúrtam az objektív sapkámat az út szélén és satú Megálltunk, fölvettük, és meg lett az objektív védő sapka. Hibátlanul visszapattintottam az elejére, és mentünk vissza. És utána, miután leálltuk a motorokat, körbenéztünk, ugye ez az Operode fesztiválnak az első napja, vagy ha jobban éltetek, a Harley Davidson fesztivál első napja, mert operode hívják, egyébként ez volt a 19 -dik. És szétnéztünk, még nem volt tömeg, mert a szerdei az a nyitónap, és ez ilyenkor gyér, ugye nyilván hétvégre jönnek az emberek akkor utána elmentünk kajálni arra, abba a csövi büfébe, ahova mindig elmegyünk minden évben, már hagyományosan megyünk, és eszünk nagyon szar minőségű dogot, meg sülkrumplit, meg melegszenicset, meg ilyen és iszonyat sokat adnak rá, adásul. és De ez egy ilyen hagyomány, és ezt szeretjük. Ez Balaton-Almádiban van egyébként. És legnagyobb megdöbbenésünkre a helyet felújították, motoros design egy CX500 kaférészenek átépítve van az egyik falon, Sonshof Anarchy Design van a másik falon, ez egész ilyen motoros helylet és baromi jó burgerek, meg ilyen kaják vannak, tök jó helylet úgyhogy oda leültünk kajálni, és dumáltunk, ment a hülyeség, és egyszer csak megcsorol a telefon, és Tóta Attila hívott a pot pokolgép énekese azzal, hogy hétvégén, illetve pontosabban pénteken koncert, ugye jössz. Nagy koncert a, az arénában. Hú, mondom, basszus. Én úgy terveztem, hogy pénteken jövök vissza az Open Road fesztiválra, mert, mert ö, ugye nekünk erős ember versenyünk van, és mondom, ez nagyon nem lesz jó, mert holnap otthon leszek ugyan, de rengeteg dolgom van, meg a gyerekre kell vigyáznom, de pénteken forgatásom van tatabányán, és innen nem akartam már visszajönni. És gondolkodtam, hogy mi legyen, de figyelj, megnézem, hogy tudok-e valamit variálni, mert lehet, hogy akkor az lesz, hogy, hogy este visszajövünk, és akkor majd éjjel megyünk le alsóörsre. És másnap ügyen innen hazamentünk, másnap én vigyáztam a gyerekre, intéztem a dolgomat, és akkor megint beszéltem az Attilával, és azt mondja nekem, hogy te nem tudsz szerezni egy harlit, Mondom egy Harley-t, igen mert kéne a színpadra, a pokolgép koncertre, az arénába kéne a színpadra egy Harley Davidson motor. Hát mondom figyelj, ez nagyon egyszerűnek hangzik ugyanis. A Harley Davidson Budapest összes motorja lent van az Open Road Fesztiválon, meg szerintem mindenki lent van az Open Road Fesztiválon. Úgyhogy ez egy kicsit netzes, de mondom figyelj, átküldöm az én motoromnak a képét. Az, az van. Tehát ha az tetszik, akkor az, az működik. És... a Monster Andrist. Monster Andris... Ő ugye a Monster Customs motorépítő cég, ő, ő a bátyával csinálja ezt, és nekik szokott lenni harley de hát mondta, hogy hát az összes motor nem van az Opel Road fesztiválon. Nem mondom, ez marha jó, de mondta, hogy megpróbál valamit háta. Egyébként imádok ilyen szíveséget kérni. A szuperbadira is Monster Hadris-ig hozták a harlikat egyébként. De hát, de hát mindegy, ez van, muszáj volt hogy megpróbálom. mondtam, hogy miről van szó. És rendesen este tízig nem tudtam, hogy lesz Harley Davidson, amit le tudok vinni. És aztán kiderült, hogy van. Akkor innentől kezdve úgy nézett ki a pénteken, hogy reggel elmentem edzeni és Attila mondta, hogy kettőig le kéne adni a motorokat az arénában, vagy a motort a, a puskás arénában, de nekem a forgatásom az úgy volt tervezve, hogy tízig edzek, utána meg elrejt tattabányára. Hát ez itt, ezt le is beszéltem egyébként, de ez itt kódba is esett. Mert el kellett intéznem a motort, tehát elmentem, mert ugye természetesen a város másik végén a nagykörlési van a Monster Customs műhelye, elmentem oda felmenni a motor, csak hogy Norbi Monster Andrisnak a bátja, közben elment valahova, mert ők felajánlották, hogy, hogy a teherautójukat használtam, mert ugyanis az a Harley, amit tudtak szerezni, annak nem volt rendszáma, Az gondolom friss import motor volt, tehát lábon nem tudtam volna elmenni. Mondták, hogy se baj, ott van a teherautó. Na, Norbi elvitt a Terra főleg, fölhívom, hogy mi van, mondja, hogy most jött be a városba. Mondom, az jó, mert én meg most jöttem ki, de mondja, hogy nem sokára visszajön. Elmentem a benzink útra, már kínomban, mivel majdnem ilyen haltam szendvicset enni. Ö, aztán ott jöttem rá, hogy nem, hogy szendvicset nem tudok enni, hanem semmit nem tudok meg tankolni, sem, mert egy rohadt fillér nincs nálam. És akkor visszamentem, megvártam ö, Monster, nem Andrist, hanem Monster Norbit, és beraktuk a harlit. Elvittem, de akkor már, mivel az én motorommal mentem ki oda hozzájuk, akkor már beraktuk az én motoromat is, hát ha az lesz, hogy mégis az jobban tetszik, és az kerül a színpadra. Közben elkezdtem gondolkozni, hogy azért nem lenne szarha pokógép az én motorom lenne a színpadon basszus. Azt úgy tudnám értékelni, főleg, hogy a nagy koncerten ugye. Na egy, odavittem a motort, meg kellett várni Attilát, megnézte, hogy, és közölte velem Attilát. hogy hú, hát az én motorom az jobban tetszik neki, és akkor lehet, hogy akkor inkább ezt vinnék a színpadra. Na mondom, de jó, hogy elmentem a nagy körösli útra, a harley -er. de végül eldőlt a kérdés egyébként azzal, hogy a Harley ez még hangosabb, az én motorom is a rohadás hangos, de a Harley még hangosabb, és azt mondták a technikusok, hogy a hangosabb motor legyen, úgyhogy bevittük őket akkor elindultam tatabányára. Közben Attila hívott vagy küldött sms nem tudom, hogy gáz van, mert ő nem tudja elintézni, de kéne benzin, mert tűzvédelmi előírások miatt csak teletankal lehet mindkét motor a helyiségben. Ez a Budapest arénában, vagy a Puskás arénában, vagy mi ez, ez a mániájuk ott, hogy tűzvédelmi előírás miatt baszkódnak egyébként. Ott nem tudsz egy leülni egy székre a kettő percre, mert jönnek azzal, hogy tűzvédelmi útvonalban ülsz, és ne, nem jó. Tehát semmit nem tudod csinálni. Na mindegy, mondom, jó, majd elintézzük, bár kétségén voltak, hogy ez hogyan, ugyanis mi éppen uton voltunk tatabányára forgatni, ahol pontosan tudtam, hogy nem fogjuk tudni megcsinálni az anyagot, jó esetben csak a felét, úgyhogy egy ilyen rövidített fél terveztünk, azt megcsináltuk, elindultunk vissza, és csodában határos módon Megérkeztünk a koncertre időben, de addigra Attila már üzent, hogy nem kell benzin, megoldották valahogy. Gondolom úgy, hogy meggyőztek valami hülyét, hogy nem kell benzin. Na mindegy. Oda a koncertre. Ott ö, találkoztam Darázs zsádámmal és Ozival ők is írtak fel a koncertet nézni. És ott csináltuk a dolgunkat, ugye Humival voltam. Arra a logisztikai kérdésre már nem emlékszem, hogy hogy oldottuk meg. A dolgokat de szerintem úgy, hogy itt délután, amikor odavittem a motort, akkor én teherautóval voltam, amivel elmentem haza, fölvenni a kamerákat, letenni a teherautót, fölvenni az autómat, a mercimet, és azzal mentünk el a tabányára, és akkor az volt ott az ötlet, hogy amikor a koncertre visszaérünk, akkor azt megcsináljuk ott az anyagot, amit akartunk, meg megnézzük a koncertet. De három ö, eleme volt a koncertnek, az egyik a, az új pokolgép, a másik a Osszián, a harmadik pedig a régi pokolgép. És mi úgy volt, hogy mi az új pokolgépre vittük a motort, tehát 9 órakor szabadulunk, és vihetjük a motort vissza Monster Andrisséknak a város ö, nem éppen közel eső végébe. Bár mondjuk úgy, Hungária út az még viszonylag tűnhető volt, főleg este. Csak hogy fölment az oszcián, meg az új pokolgép, vagy a régi pokolgép, és közölték, hogy a motort el ne vigyétek, hát az kell így a színpadra. És innentől kezdve volt az a kellemes helyzet, hogy így nem 9-kor, hanem 11-30-kor, vagy valami minden volt prognosztizálva vége, azt meg kellett várnunk. Akkor közben az volt az ötlet, hogy én elmegyek a motorommal, mert ugye az én motorom is ott volt, haza, elhozom a teherautót, miután ugye a koncertnek vége van, akkor utána a humi elmegy az én autómmal, felveszi a saját cuccait, meg a spaja haverunkat, aki jött velünk, meg az ő házába kérosztunk, és utána találkozunk valahol, mondjuk a Nagykörösi úton, Hát én ugye akkor hazamentem éjjel motorral, összeraktam a cuccomat, beütem a teherautóba, elmentem vissza a Plasnoirénába, addig elkezdett zolgni az eső, mert az egy ilyenkor kell, és beraktam a harley úgy, hogy megkértem a biztonsági hogy segítsen feltolni, és ott az autó teherautó rakterébe hátul elkezdtem lespaniferelni. Na most a spanifer az egy különleges eszköz egyébként, amiről azt kell tudni, hogy nagyon jó olyan célokra, hogy leszoríts bizonyos árut, vagy mondjuk egy motort, ha tudod a technikát, hogy hogy kell megkötni, de rohadtul idegesítő, főleg, hogyha olyan helyen van, hogy nem férsz hozzá rendesen, és ugye a motort ilyenkor a sarokba kell betolni, teljesen, ezért az első keréknőtt a spanifer, az ott elég variáció, és amikor ugye a kerékre ráfeküdve fejjel lefelé lókva a telefonban levő ledes zseblábával próbáltam megállapítani, hogy most itt hova húzzam ezt a szart meg, akkor egy kicsit ideges lettem, kioldottam az egészet, és összeszereltem újra, és akkor lekötöztem, elindultam az ohogásba kifelé, és leraktuk a leraktam a motort, a humiék már ott vártak, és éppen csak éjjel egy óra volt, tehát a Monster a Andriséknak, meg Monster Norbinak éjjel egyik kellett várni, végül is szerintem... Mondtam is az Andrisnak, hogy mondom, én attól félek, hogy többet nem fogod nekem felvenni a telefont, de csak röhögött, és akkor megbeszéltük mostanra Andrissra, hogy holnap találkozunk, mert ő úgy volt, hogy jön az operrót Fesztiválra, és én meg természetesen kérdezte tudok-e intézni egyet mondom, hát te velünk vagy, úgyhogy én ezt elintézem. És éjjel olyan három, fél négy körülbelül lehet lent is voltunk alsóörösön, és akkor aludtunk, hogy a másnap pedig operrót Fesztivál, ami, ami úgy néz ki, hogy egy ilyen nagyon komoly őrület, káosz, de ugye mi nem mentünk ki rögtön, mert a mi programunk az 17 óra 45-kor kezdődött volna, hanem azt csináltuk, hogy kimentünk délelőtt. De megmondom, miért mentünk ki délelőtt, mert délelőtt elkezdett zúgni az eső, és már ilyeneket prognosztizáltak többek között Monster Andris, hogy mindenki már jöjjön haza vége van az egész fesztiválnak, és nem lesz itt semmi, és mondta, hogy hát, neki is mondtak a haverja, nem jönnek, akkor nem jön le ő sem Na, mondom, figyelj, le megyek, megnézem, hogy mi a pálya hát nem, hogy nem mentek el az emberek, hanem akkor érkeztek az emberek csomóan ott verték a sátrakat meg minden, és hát ugyan tényleg esett az eső, de egyáltalán nem láttam ezt a világvége hangulatot és ami a lényeg, hogy mondtam Andrésnak, hogy mondom, indulj-e nyugodtan, mert itt ennek nem lesz vége nem fog hazamenni senki, és ráadásul elkezdett kijönni a jó idő, és szerencsére jó idő is lett délutára, és akkor azért persze volt variáció, mert ilyenkor nem találod Ugye az erősember verseny lett volna egy kamionhúzó versenyszám, és ilyenkor van az, hogy nem találod a kamionnak a snusz nem tudod ki van, nem találod a sofőrt, de kiderült az is, hogy lenne utánunk egy motoros kaszkadőr show, csak hogy azt meg nem lehetne megtartani, úgyhogy mi fölhúzzuk a kamiont, és előtte megcsináljuk a mi kamionhúzó kis sónkat, ugyanis a kamionnak a kerek sáros volt, mert oldalt a fűben, tehát meg kellett a programot fordítani, előbb volt a kaszkadőr, és utána voltunk mi. És ez így is lett, igazából közben behoztam az erős embereket, meg ezeket az adminisztrációs dolgokat elintéztük, azt a legjobb az egészben, megérkezett Monster Andris, és ugye, ott az volt az érdekes, hogy Monster Andrés is az erős emberekhez ott beírva, és én már akkor délőtt, amikor lementem, lecsekoltam a neveket. A VIP sajtó szekcióban lecsekkoltam a neveket, hogy ne az legyen, hogy valaki nem tud bejönni, vagy nincs felírva vagy valami, és akkor ott kell majd bakarózni pont élesben, amikor már kezdődött a dolog. Ezért mindenkit végigkérdeztem, hogy Stimmele, és amikor Monster Andrés megérkedett, akkor ő már tudták, hogy jön és ugye az erős emberekhez volt beírva mert hát nem volt a legördülő menő, meg gondolom motorépítő meg nem variáltunk ezzel, hát az én csapatom az mindenki erős embernek volt beírva nem volt külön sajtó, meg ilyen hülyeségek mert én igazából több orgánomat is tudok képviselni, ilyenkor meg, meg erős ember versenyszervező is voltam egyébként nagyon szerényen azt mondom, hogy Darázs Ádám szervezte ezt az egészet de de valójában főleg én szerveztem ez, ez azt jelenti hogy én téptem ki a hajamat legfőkép ők meg úgy el voltak vagy a darázs úgy el volt ezzel a kérdés, hogy ez majd úgy meg lesz oldva érzi ezt a dolgot és szóval jött Monster Andris és mondta nekem hogy később hogy hát már tudták hogy ő hát már várták rendesen hogy hú te vagy a Monster Andris erős ember igen és mondja hogy egy kicsit azért furcsán néztek rá mert hogy erős ember, az erős emberek közül, ő a monster. És ebben az az érdekes, hogy az Andris az egy ilyen ártalmatlan fejű 60 kilós ember. Kopasz is egy kis, vagy nagyon, nem tudom. De nem úgy kopasz az a borotvált kopasz, hanem ez a megkopaszodott kopasz. Tehát egy teljesen ártalmatlan külső 60 kilós ember, és jött oda, hogy én vagyok a monster, az erős ember. De mindegy, hát bejutott, ezen későbbi ott és lement a kamionhúzó történet Baki nélkül, ott volt egy kis fliklak, hogy amikor jelentkeztek a, az emberek arra, hogy majd ők elhúzzák a kamiont akkor én azért nagyon lelkesen segítettem ugyanis nem lehet tudni hogy milyen talajviszonyok vannak lejt, nem lejt emelkedik, stb. például az egyik irányba nem tudtuk elhúzni a kamiont, ezért be kellett fordítani a másik irányba. Hozzáteszem, én is akartam kamiont húzni, mert úgy volt, hogy ha nem lesz jelentkező, akkor majd én leszek az egyik, aki megpróbálja a kamionhúzást. És ugye meg kellett fordítani, nyilván a másik irányba meg lejt valamennyire Ez nem azt jelenti, hogy a kamiont könnyű elhozni, vagy nem azt jelenti, hogy a kamion elindul magától, de nem tudhattam én, hogy könnyű elhozni vagy nem, tehát fogalmam sem volt. És rohadtul nem akartam, hogy valami fúrészek csöves ott nekünk elhúzza, ezért nagyon látványosan elkezdtem segíteni mindenkinek, hogy elhúzzák, és ketten palikával nagyon húztuk őket, hogy sikerüljön. Mert mondom, ez jobban fog kinézni, ha mi húzzuk őket ketten, és úgy sikerül elhúzni, mint ha maguktól. És igen, nem valószínű, hogy el tudták volna húzni, de mondom biztos, hogy biztos nem akarok itt egy ilyen beégést, hogy kiderül, hogy tulajdonképpen könnyű a kamion. Ez egyébként, ez az egész arűt, teszem, hogy valaki okoskolott, hogy jó, hát ez így könnyű, hát amikor megindul, akkor már könnyen megy, meg ilyenek. Hallottam ott a tömegbe, hogy beszélik az okosságot, aztán mondom, egy kicsit besegítek itt a történetben, hogy gáz legyen. Aztán utána jött a buli rész, akkor találkoztam Monster Andrissal, egymillió ember volt, rohadt jó volt a buli egyébként, utányan a Biarritzban éreztem ilyet Dél-Franciaországban, ahol egy nagyon komoly Wilson -Vale Waves rendezvényen voltam, ha, akkor csak Harley Davidson jó volt egyébként, és Rohadás jött ki, most nem vagyok egyébként a belvárosban, és egy ilyen béketes sportmotor mentem mellettem, talán hallottátok, meg ilyen lányok máskának a járdán, és azon tűnődök, hogy létezik-e olyan lány vajon, aki úgy viszonylag fiatal, csúnyább az ördögnél legalább egy fokkal, vagy szebb az ördögnél legalább egy fokkal, és nem bassza a telefont, miközben a járdát, vagy a járdán mászkál, Nem csak úgy simán gyalogol, mint egy értelmes ember. Ezen tűnődtem, hogy ilyen létezik -e. De szerintem nem. Szóval utána kezdődött a buli. Ö, nagyon jó volt, egy millió ember. Találtam egy nagyon jó harlit. egyébként. Lehet, hogy ezt nem is ezen a lapon, még szerdán. És meg is fogadtam, hogy most már ideje vennem egy Harley Davidson, de ez persze nem holnap fog megtörténni. De egy ilyen hosszú távú tervnek ez most így van. És ö, utána elmentünk a szokásos helyünkre kajálni. És akkor egyszer csak másnap eljöttünk haza, ahol találkoztunk. Ja nem, nem, másnap már nem találkoztunk senkivel, hanem ennyi volt a hetem. Tehát ezt nem tudom, hogy ezt sikerül el hogy hogy ez, ez milyen egy hét volt. Tehát ezt így nem hittem el, hogy ez, ez így összejöhet. Ebbe a formam és az a vicc, hogy mindent megcsináltunk, amit elterveztünk. Pedig úgy tűnt, hogy hihetetlen. Hát egy kicsit befáradtam az, az igazság. A következő hétre előre ugorom, egy kis mellékes adalék, amit majdnem kifelejtettem, hogy a motorom elkezdett fuldokolni. Tehát elkezdte azt csinálni, hogy amikor így forgatom, nem is kellett nagyon forgatni, akkor becsuklott, és nem akart menni, és akkor ilyen rángatózás hilyenek, mondom, mi a francesz karburátor, volt, gyújtás, minden gyújtásnak nem tűnt. De az a lényeg, hogy a nem akart menni, ugye az a jó, hogy ilyen motorba csoppe, hogy alapról megy, tehát ugye nyomaték nyomatékcsúcs is elég jelent van, és nem kell ezeket nagyon forgatni, de hát, ha akarsz fel, hogy haladni, akkor, akkor azért lehet, nem azok, az őrült magasságokban azért, de, de azért 3000 fölötti fordulatszámot is elvisel, és de nem akarsz menni, tehát be, becsuklott gyakorlatilag. Aztán átvittem a Zoli haveromhoz, aki mostában segít nekem szerelni a dolgokat, és vettem úgyis hozzá egy csomó cuttot. most azok után már, hogy ugye majdnem elpatkoltam a fék miatt, most megvettem a féket, lecserélnem a gumikat, mindent, vettem hozzá akkor már olajat, légszűrőt, ilyen apróságokat és mondom, nézzük már meg, hátha a légszűrő koszos, és ezért fullad be a motor, és leszettük a légszűrőházat, tele volt olaja. Na, mondom, ez mi a franc? mondom, valami baj van a blokkal, de hát megy, meg minden. És hívom Monster Hunter és most mondja, hogy az előfordul a harléknál is. Egyszerűen túl gyorsan mentem bele. Nem, ezekre, nem erre a fordulatszámra van tervezve, hűzemi fordulatszámra. Mert akkor ugye végsebességnél már forog, és fölkapja az olajat a van egy kartergáz elvezető cső, ami visszavezeti a kartergázt a légszűrőbe, hogy ezzel is tisztítsa az égést, és ugye a... azt a kartergázas Carter gázos levegőt azt ugye a légszűrőn keresztül visszamegy a karburátorba és elégetjük még egyszer. Ugye ez volt a koncepció amikor azt kitalálták, csak hát ott föl tudjuk kapni az olajat ilyenkor, és tele volt nyomva olajjal a légszűrő és akkor kicserültük a légszűrőt, azóta megy flottul. De a tanulság az, hogy ilyen motorra nem mászkálunk 170-ne egyébként tényleg nem jó lesz 170-ne menni, csak amit mondtam, kutyaharapás szőrivel, akkor valahogy úgy éreztem hogy ez most kell, meg és igazom is volt, mert utána kapott el minket az eső. Na ez volt a mostani ilyen beszámoló szerű audioblog, aztán persze a következő héten már csőstől jött a szar, de hát nem mondhatok el mindent azért az audioblogban.